Vəh, yetdinci fəsil Bundan sonra mən yeryüzünün dörd küncündə dayanan dörd mələk gördüm. Onlar yeryüzünün dörd küləyini tutmuşdular ki, nə quru, nə dəniz və nə də bir ağac üstünə yeləssin. Gün doğan tərəfdən qalxan başqa bir mələk də gördüm ki, var olan Allahın möhrünə malik idi. O, ucas həslə quruya və dənizə ziyan vurmaq izni verilmiş. Dörd mələyi çağırıb dedi: Biz Allahımızın qullarının alnını möhürlüyənə qədər quruya, dənizə və ağaclara ziyan vurmuyun. Möhürlənmiş şəxslərin sayını dəyiştdim. İsrail övladlarının bütün qəbilələrindən 144 min nəfər müh. Yahuda qiləsinden 13 min mühürənmiş nafar. Ruven qabiləsından 13 Qad qabiləsindenn 13 min nafar. Aşerr qiləsindenn 13 min nafar. Maftali qiləsinden 13 min nafar. Minaşi qabiləsinden 13 min nafar.Şeon qiləsından 13 min nafar. İssaqar qəbiləsindən 12 min nəfər, Zevulun qəbiləsindən 12 min nəfər, Yusuf qəbiləsindən 12 min nəfər, Binyamin qəbiləsindən 12 min möhürlənmiş nəfər. Bundan sonra mən gördüm ki, hər millətdən, hər tayfadan, hər xalqdan və hər dildən olan, heç kəsin sayabilməyəcəyi böyük bir kütlə taxtın və quzunun önündə dayanıb. Olar ax xalat geyinib, əllərində xurma budaqları tutublar. Uca səslə nida eləyirdilər. Xilas, taxtda oturan Allahımıza və quzuya məxsustur. Bütün mələklər də taxtın, axsaqqalların və dörd canlı məxluğun ətrafında dayanmışdı. Onlar taxtın önündə üz-üstə yerə qapanaraq, Allaha səcdə edib, dedilər. Amin! Allahımıza əbədi olaraq alqış, izlək, dikmək, şükür, şərəf, qüdrət və qüvvət olsun. Amin! Bu arada axsaqqallardan ah, biri məndən soruşdu. Ax ah, xalat qeyinmiş bu şəxslər kimdi və hardan gəlirlər? Ona dedim, Ağa, bunu sən bilərsən. O mənə dedi, Bunlar, Böyük əziyyətdən keçib gələnlərdir. Onlar öz xalatlarını yuyub, Quzunun qanı ilə ağahtdılar. Ona görə də onlar, Allahın taxtının önündədir. Gecə gündüz məbədində, Ona ibadət eləyirlər. Taxtda oturan da, Onların üzərində məsgən salacaq. Onlar bir daha nə ac, nə də suçsuz qalacaq. Güneş və qızmar isti onları vurmayacaq. Çünki taxtın ortasında olan quzu, onların çobanı olacaq. Onları həyat suyunun qaynaqlarına aparacaq. Allah onların bütün göz yaşlarını siləcək.